Terus di dalam kitab bid'ah terumus dahit, wanihah terumuk tasit. Wallahu ha a'lam. Nah Zat, kalau seandainya tadi ibu itu uh, menanyakan berpersangka, Sat, kalau penyakit yang dia dapatkan Itu karena suami yang bekerja di bank itu, apakah memang dibenarkan berpersangka seperti itu Zat? Uh, iya iya iya. Uh, iya baik sekali. Memang kalau kita disebutkan dalam hadis, ifadillah. Ya'fadzka Ya'fadzillah Tadi itu jahat Jagalah Allah Allah akan menjagamu Maka mafhumnya Pemahamannya Kalau kita tidak mau menjaga Perintah Allah Melanggar larangan Allah Maka Allah tidak akan menjaga kita Salah seorang Salafus Salih Sebagaimana Dinuklah Ibnu Rajab Al-Bali Dalam kitab Jamurul Hikam Bahawa Apabila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 Uh, apabila Allah menghendaki kejelekan kepada hambanya, maka apa? Maka akan dibiarkan dia dengan perbuatan dosanya. ثم يوفيه يوم القيامة. Kemudian dibalaslah pada hari kiamat nanti. Naudzubillah. Lebih baik kita mendapatkan di dunia ini, karena bagaimana penjelasan ulama di antara Muhammad bin Sa'imin. Sesuruh balasan di akhirat lebih jauh, lebih keras dan lebih dahsyat daripada dunia ini. Wallahu amin. Nah, Mustafat, mungkin, eh, nah, saya dari antum Mustafat buat uh, ibu ini yang uh, uh, menganggap suaminya yang jadi sebab penyakitnya, Mustafat. Uh, iya, pertama jangan semata-mata seperti itu. Namun saling menasihati meskipun seandainya ya tidak ada ujian semacam itu, ya maka uh, tetap yang namanya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 Sebelum kita menuding kepada yang lain Kan memang meskipun terjelah salah Maka kita interaksi diri Kalau ya. seandainya pada orang lain salah Terutama pada keluarga, suami, istri Maka tentu saja an-nasehah Harus kita kedepankan Jangan lantas, kandang-kandang kamu saya begini Kandang-kandangnya begini Ini akan tidak, tidak akan membawa jalan keluar ya. Namun katakan itu salah ya. Ini salah Bawa bekerja Uh, di bank-bank konvensional di mana riba sudah jelas tidak ada di sini perbedaan uh, ulama ya kecuali Ibnu Shaddah orang yang yang menyendiri dalam masalah ini orang-orang ya. mutakhirin yang orang-orang yang hanya suka dengan harta dunia mengatakan itu halal ya. Allah sudah menjelaskan halallahu albay wa haram al riba Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba maka nasihatilah dengan baik ya. jangan sampai menuding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 Uh, kita rukyah syariah ustadh ya, ya. tapi di sisi lain kita terbentur dengan hadis yang 70 ribu itu ya, ustadh nah tapi ada seseorang katakanlah banyak orang misalnya dia tidak dia bertawakal dengan tidak minta dirukyah ya. nah tapi dirinya masuk klasifikasi orang yang tidak mampu untuk merukyah sendiri ya. misalnya tidak bisa baca Quran ibadah dia ya, masih berantakan misalnya. Ya. Nah dengan tawakalnya dia Tidak minta diruqiyah Apakah termasuk orang yang Menganiaya dirinya sendiri Iya Seberapa yang sekron, Seth, Ya Faham sekurang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa Silakan Seberapa yang saya sebutkan tadi Bahwa ada ulama Berbeda pendapat dalam hal Apakah lebih utama dia Berobat diantaranya dengan diruqiyah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 berkurangnya aktivitas dia bisa melakukan ibadah, kemudian bisa menyebabkan kepada keluarganya yang harus ditanggung dan semuanya, maka bisa bisa kepada menganiaya dirinya sendiri. Dan Allah berfirman, Wala Taqdulam Fusakum, jangan kalian membunuh dirimu. Allah berfirman, Wala Tulkubbiidhu Milat Ta Hudha, janganlah kalian melemparkan diri kalian kepada kebinasaan dengan tangan kalian sendiri sementara bisa mengambil sebab. Maka dengan banyaknya Dalil-dalil yang mengarah kepada Apa namanya mengambil sebab ini Maka saya mengambil pendapat Lebih utama dia harus berobat Demikian kalau tidak bisa menganiaya dirinya sendiri Wallahualam ah, Baik usah kita akan angkat kembali dari Pesan singkat Assalamualaikum usah Waalaikumsalam Bagaimana hukum kalau berobat Kepada dukun atau orang pintar Atau yang semisalnya usah Ya, ya. Ya. Baik. Bagaimana berobat pada dukun orang-orang pintar misalnya. Perhatikan Saudara Billah sallallahu alaihi wasallam, "Man atta arrafan aw kahinan fa bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam raw Abu Dawud." Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal dan membenarkan perkataannya, maka dia itu sama halnya dengan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 untuk sesajen dan seterusnya. Yang ini merupakan perbuatan-perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu minta menembelah ini, menembelah itu untuk selain Allah. Maka itu bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. orang pintar di sini yang dimaksud mungkin paranormal yang bisa meramal, maka ketahuilah Ibu SK yang bagian penanya bahwa Nabi saja Rasulullah SAW tidak mengerti apa yang terjadi besok. Allah berfirman, "La tadri nafsun madha taksibu ghadan wa la tadri nafsun"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 Maka masuk kepada orang yang di apa namanya di, uh, di ancam Al oleh Allah Subhanahu Wataala jangan datang kepada mereka demikian jangan tertipu. Nah, Ustad. Baik akan, kate, akan kami kembali angkat pertanyaan dari pesan singkat. Uh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uh, Ustaz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 temannya harus ada apa namanya uh, mahramnya maksud saya karena sudah Nabi mengatakan la tusafiru al-mar'ah illa ma'a bi boleh seorang wanita itu mengadakan safar perjalanan kecuali dengan mahramnya kemudian setelah ada di situ dia mukim di sana enggak ada masalah kemudian dalam, dalam rangka untuk ee uh, untuk ilmu adapun dalam perjalanannya dia harus ada ada mahramnya maka uh, tidak akan bisa yang baik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 Safar yang wajib tadi harus dengan mahromnya. Maka tetap tidak bisa seperti itu. Harus ada mahromnya. Janganan itu haji saja yang merupakan wajib perduaain bagi yang mampu, ya. Maka dengan harus dengan mahrom. Pernah pernah ada seorang sahabat yang dia kebagian apa? Kebagian jatah perang dan perang wajib hukumnya. Jihad hukum dia kena hukum jihad wajib bagi dia kerana diperintah. Ya, wafiru berjalanlah atau ma majulah kalian keluar dari ke medan perang. Tapi kan dia mengatakan istrinya mau haji, maka Nabi menyuruh untuk mengantarkan istrinya haji. Padahal apa namanya jihad bagi dia merupakan kewajiban. Ya, maka tentu saja eh, mendampingi istrinya tadi, jangan ya, digantikan jihad. Berarti ini menunjukkan betapa pentingnya Muhammad untuk safar tersebut. Wallahu a'lam. Nah, Assalamualaikum. Pak, berikutnya kebanyakan angkat kembali dari panlefon di Jakarta Timur dengan Pak Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warah, Wa warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Agus. Ustad, ya, Pak. Ya, Silakan Pak. Saya ini kan sedang sakit parah. Masalah. Kemudian ya. Si B menawarkan untuk didoakan supaya saya sembuh. Ya, Pak. Ya. Ini perlu diketahui oleh Ustad, Si B ini pelaku ahli bidah yang saya tanyakan bolehkah saya didoakan oleh ahli bidah mohon penjelasan dari Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh iya silakan. Ustaz iya ya, pada Bapak yang bertanya mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran syafat Allah la tahur, ya, tidak mengapa mudah-mudahan Allah menghapus ini sabda Nabi SAW ketika ada orang sakit kita doakan dengan la tahur, tidak mengapa semoga menjadi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 Ya dan bertawas kepada orang mati ini sebagaimana omongan orang musyrik dahulu mana budung illah liyukor ibona ilomba yuzufa kami enggan nyembah mereka cuma agar mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu Wataala maka ini menunjukkan tawasul kepada orang yang mati tidak dibenarkan demikian. Nah Mesep baik kami akan kembali angkat dari Evan Mafuan di Chonded dengan Pak Darto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, merahmatullah. Wa Silakan, Pak Darto. Waalaikumsalam, merahmatullah, wabarakatuh. Silakan. Gini, Pak. Lah, saudara saya itu kan sakitnya diabetes. Ya. Habis itu kan terus kena ginjalnya. Diponis dokter tinggal 10% persen. Iya. Ya, ya, itu ya. terus cuti darah tu seminggu dua kali ya. Masalah. Ya. Uh -uh. Terus habis itu, sudah berapa kali hampir satu bulan, ya abis, ya, ya. abis ratusan lebih lah terus itu apa itu ke alternatif yang apa ada itu eh, penyaluran ha, eh, udara udara apa tuh energi apa murni. energi pak ya uh, energi burmi, itu, ya uh -uh, uh -huh. it, itu apa ada ya ya yeah. nah, sama itu pengobatnya kan kemarin saya pas saya nengok Isana uh -huh. itu yang di perutnya itu dipegang, itu habis itu terus di leher, terus di kaki gitu, pertanyaannya mungkin pak? iya pertanyaannya itu, apa? Itu? apakah boleh gitu Pak ya? apa hmm. boleh apa enggak, iya. terus itu tuh disarankan seluruh itu, iya. apa itu iya. kalau besok sembuh seluruh, apa itu syukuran iya, ya, saya gini, uh. ya kalau syukuran sih yang penting jangan motong kambing palanya ditanam saja gitu, apa tuh -huh. termasuk kedugun apa enggak gitu loh, iya, lho. terima kasih ya, ya. Bapak. Assalamualaikum, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh silakan Ustaz, uh, iya Uh, apa namanya saya saya kata tadi saya penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Husainin dalam kitab Al-Qaul mufid ala Kitab at sebab itu ada dua macam sebab asy-syar'i dan asbab at-kawni. Asbab asy-syar'i ya sebab yang dijelaskan masyariat seperti berbekam dengan madu, dengan habatussaudah, dengan diruqyah dibacakan Al-Qur'an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 kalau memang ada sebab akibatnya ini, maka namanya sebab kauni. Di mana kedua sebab ini, yaitu syar'i dan kauni ini boleh kita untuk mengerjakannya. Meskipun boleh, ya tentunya tidak boleh mengatakan bahwa itulah yang menyebabkan, ya, yang penyebab utamanya bukan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala itu hanya sebagai sebabnya. Dan sebab itu makna sebab, ya al-ma'itawas albihi ilah. Okay, deh, sesuatu yang bisa mengantarkan pada yang lainnya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 Uh, dulu mengamalkan tikir-tikir tertentu Dan dia agak merasa apa yang ada Bisa mematikan me me ya, Lilin dari jarak jauh Dengan hanya di Dengan tangannya saja didorong dengan tangannya dengan jarak jauh ya. Atau bisa mungkin apalah bah, Ternyata pada dia tahu Perbuatan tersebut uh, Menyimpang Kemudian oh, dia ingin bertobat Lalu di lukias ya, Maka dia terpental-terpental uh, Karena apa ternyata banyak jin yang masuk ke dalam tubuh orang tersebut. Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, Masyid, kita akan angkat pertanyaan terakhir, Ust. dari Pak Spion ya. di Jakarta, Masyid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Spionno. Assalamualaikum, Masyid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. silakan, Pak. Saya ada pertanyaan begini. Saya mempunyai seorang saudara di kampung itu saja. Ya, Pak. Dan sebelum uh, waktu itu saya bertamu. Cuma kemarin saya tidak tahu bahwasanya itu dia telah berpraktek sebagai dukun Ustaz ya. Sebagai seorang seorang pengusup lah gitu. Nah, dengan ketidaktahuan saya itu dengan saya datang de dengan niat bersilaturahim apakah itu masuk dalam hadis Nabi bahwasanya yang mendatangi Rasul apa mendatangi dukun-dukun tidak diterima suratnya selama 40 malam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Iya, tentunya tidak, ya, karena yang dimaksud dengan datang di situ adalah uh, dalam rangka untuk tadi, ya, minta bantuannya dan seterusnya. Kemudian kalau datang dalam rangka memberikan nasihat ini juga terjelas oleh Muhammad bin Salimin. Maka tidak apa-apa bahkan bisa wajib Untuk datang kepada mereka dalam rangka Untuk memberikan nasihat Demikian juga me Menyambung silaturahim Dengan kerabat itu Tidaklah bisa terputus disebabkan Perbuatan e, e, Dosa yang dilakukannya Kecuali dalam rangka untuk Memutusnya itu sebagai Pelajaran bagi dia Kalau memang sudah ada upaya nasihat Yang diberikan tidak dilakukannya Sehingga dia memutus mengambil jarak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 Ya, baiklah uh, para jemaah, pendengar roja di mana pun anda berada tadi banyak saudara saudara kita mengalami uh, ujian cobaan dengan diberikan sakit oleh Allah Subhanahu Wataala. Semoga Allah Subhanahu Wataala memberikan kesembuhan dan semoga Allah Subhanahu Wataala memberikan kesabaran setabahan, jangan berputus asa dan uh, mintalah pahala kepada Allah Subhanahu Wataala. Kemudian berobatlah